Офіціант відходить, а царське шампанське вже іскриться у високих кришталевих келихах-трубочках. Коли ми підносимо келихи з грудей Львовича долинає неголосна електронна мелодія мобільника, він ледве стримує спокійний вираз обличчя та, не звертаючи уваги на дзвінок, піднімається та цокається з нами. Потім, не кваплячись, п'є шампанське, і лише коли келих спустошено. Він ставить його на стіл та дістає телефон. Я слідкую за його засередженим обличчям. В очах з'являється неспокій. Він щось шепоче у слухавку. Дає відбій. Починає нервово їсти заливного сатрину. На мене не дивиться. Отже, щось не те. Гаразд, розмірковую я. Усі погані новини подають в нас на десерт. Майя зацікавилася запеченими у соусі каррі рябчиками. Я схвалюю її вибір. Я також хочу рябчиків. І шампанського. У мене погані перечуття. Їх потрібно змивати, щоб вони осідали глибше. Цьому святу ніхто не повинен зашкодити. Нехай навіть таке собі маленьке домашнє шоу. Ми не мащуємо шматки індички журавлиновим жиле, а Львович стає все більш напруженим. Постійно дивиться на годинник. «Ти кудись поспішаєш?» – цікавлюся я. «Ні-ні», – поспішає відповісти він. «Просто на нас чекає ще один святковий сюрприз. За 12 хвилин». «Цікаво. Але для цього потрібно буде вийти на терасу». Додає він Гаразд Ми переглядаємося із Зельманом Та його гарненькою дружиною Вона справжня кримська татарка Звати Лейла А як буде татарською Новий рік? Запитую я в неї Ений Ил Відповідає вона лагідним голосом А любов? Савгієлик Гарна мова. Зачудовуюся я. На терасі прохолодно, але ми накинули пальта і дублянки. Над морем висить темне небо. Під ним мерехтять вогники корабля, що підійшов до берега. Львович передає команду по мобільному телефону. І небо розсипається іскрам салюту. Миттєві різнокольорові мозаїки фейерверків витісняють темряву. Навіть офіціантки, які винесли піднос з келихами та шампанським, не можуть відірвати погляду від розмальованих небес. «Це вам подарунок від російського флоту», – самовдоволено пояснює Коля Львович. «Від російського?» – дивуюся я. «А від українського?» «Від українського теж буде», – обіцяє мені Львович. «Перше слово – гостям». «Господарі завжди говорять останніми. Останнє слово дають не господарям, а звинувачу немов. Ти переплутав. Похмурю вас жарти в цьому році», – шепоче Львович. Кидає погляд на Зельмана, потім на шампанське. Зельман розуміє усе без слів. Високі кришталеві келихи-трубочки наповнюються царським іскристим напоєм. Розділ 154. Київ, 14 квітня 1992 року. Ніч. «Чого ти клюєш носом?» – кричить на мене Жора. «Швидше рухайся!» «А мені важко. Він витяг мене з ліжка телефонним дзвінком». Було ще не дуже пізно, близько одинадцятої, але після цілого дня пригод з гранітним пам'ятником, я дуже хочу спати. А тут ще він. Негайно чеши сюди. Славко та Єлько уже їдуть. О першій ночі будуть гості. Які в біса гості можуть припертися до ресторану о першій ночі? Голодні? Навряд чи. Наш ресторан взагалі то не дуже годує. Ні, люд ходить, але ходить, щоб випити та пошептатися. Двері постійно зачинені зсередини. Чекали п'ятьох? От вони і прийшли. І поки не підуть, ми мусимо їх обслуговувати. Вірніше, обслуговувати їх мусять Славко та Юлько. А я щось на кшталт обличчя закладу. Закладу, який досі не має вивіски, лише адреса та двері. Але Георгій Степанович, якого в мене язик не повертається назвати на ім'я по-батькові, з кожним днем жвавішує все більше і більше. Радість вже світиться у його очах. І від сьогоднішнього дня він чекає чогось особливого. Пообіцяв, що сам також приїде, щоб бути впевненим. У чому впевненим? Хер його знає. «Славко та Юлько зустрічають мене припухлими та втомленими обличчями. У мене, мабуть, таке ж». Жора тушиться. «Швидко підметіть під столами», – командує він. «А ти», – обертається до Юлька, – «про три столи і посуд». У підсобці я зазираю до холодильника. Вчорашня баранина, шинка, сири, включаючи польський рокфор. У мертвій тиші дзвонить телефон. Жора підстрибує, хапає слухавку. «Так, так, відчиняю», – відповідає він і кидається до дверей. Усередину заходять четверо чоловіків підозріло інтелігентного вигляду. Вони ніби маскуються, чи, можливо, костюми одягли вперше у житті. У будь-якому випадку така вже у них невпевнена постава. І руки міцні на обличчях відчуття ніяковості. Жора садовить їх за столик і поглядом підкликає мене. Розхвалюю їм горілку Ніколай. Вони йому вірять та замовляють пляшку. Усе інше замовлення приймаю я. Томатний сік, оселецці, млинці з крою, фашировані яйця, салат з печінкою тріски. Навіть я розумію, наскільки банальний смак у наших гостей. Але моя справа – схвалити замовлення, посміхнутися та піти у підсобку. Там же Юлько настругає їм салату і що захочеш. Хоч він і не кухар, але у армії служив у офіцерській їдальні, так що дечому він там навчився. Навчився військовому воєнному сприйняттю їжі. Горілку приношу та наливаю особисто я. Коли я наближаюся, вони замовкають. Але тільки першого разу. Коли я підходжу знову, щоб наповнити їхні стопки, розмова не затихає. Обличчя гостей вже розчервонілися. Двоє послабили вузли своїх позбавлених смаку краваток. Один зняв піджак та повісив його на спинку стільця. – А як я переведу їх тобі у бакси? – майже кричить на співрозмовника чоловік, який скинув піджак. Бери, відкривай рахунок у парек з банку. Прибалти навчать тебе сліди грошей заплутувати. А в мене вони тут, у Градобанку. Бери у еквіваленці, а я хоч завтра дам платіжку. Я повертаюся у підсобку, наливаю собі трішки конячку, перемовляюся зі Славком та Юльком кількома словами. Юлько нюхає бляшанку щойно відкритої печінки тріски, потім підносить її до мого носа. «Як ти гадаєш?» – радиться він зі мною. «Я теж нюхаю». Запах підозрілий і неприємний. «Добре посоли та зали маслиновою олією», – підказую я. «Вони ж п'ють горілку, а горілка усе нейтралізує». Я виходжу ще разів з десять. Доливаю горілку, перевіряю, як їдять. П'ють та їдять вони добряче. І не кричать більше один на одного. Зараз взагалі сидять без кроваток. В одного хвіст знятої кроватки стершить з нагрудної кишені піджака. «А яка в тебе освіта?» Раптом запитує в мене один з гостей. «Легка промисловість», – відповідаю я. «Теж нічогенько», – сміється він, Виймає з кишені двадцять доларів та простягає їх чоловікові навпроти. «Ти виграв!» «Цікаво», – розмірковую я. «Вони там що? Про мене сперечалися?» За п'ять хвилин до них підсідає Жора. Підсідає і миттю стає одним з них. Вони настільки схожі вдачою та виразами облич. Хоч він почувається у костюмі впевненіше, Костюм у нього – це спецодяг, як у медсестри білий халат. «Ще одну пляшку Ніколая», – наказує він мені та підморгує. Гості йдуть о третій ночі. Захмелілий Жора дає Юлькові та Славкові по 20 баксів і викликає для них таксі. А мене тягне з собою до якогось бару. «Тобі там сподобається», – обіцяє він, сідаючи за кермо своєї Ауді, Яку нещодавно пригнали з Німеччини Ти коли-небудь текіло пробував? Ні Тоді у твоєму житті ще ціла купа незвіданих задоволень До речі, ти хлопцям сподобався Їм доручили комітет підприємства чи щось таке організувати Якщо не брешуть, то і для мене там місце знайдеться А для мене? Жартома запитую я і дуже жалкую, що тверезість заважає мені нормально сприймати п'яного Жору. А ти, мій ад'ютант, ти що, не втямив? А втямив, втямив, відповідаю я. Попереду на світлофорі з'являється червоне світло. Але Жора лише тисне на педаль газу. Ми чуємо, як десь поруч вищать гальма. Жора регоче. Я тремтячою рукою Защибаю свій пас безпеки. Прорвемося, гарче Джора. І машина мчить на жовте світло порожньою вулицею Нічного Києва. Розділ 155. Київ. Листопад 2004 року. Нова машина, новий водій, новий кабінет з новими італійськими меблями. Я ще іноді плутався у довжелезному коридорі на Банковій, проходячи повз свої двері. На них ще не було таблички. Коли я вперше зайшов випадково до сусіднього кабінету, його господар подивився на мене досить неприязно. Але вже наступного дня, випадково стикнувшись з ним у коридорі, він до мене посміхнувся, визнав за свого. Перші кілька днів, коли я ознайомлювався зі своїми новими обов'язками, мене переслідувала якась ностальгія. Ностальгія не за Міністерством економіки, а за майже домашньою атмосферою, яку я відчував у своєму останньому кабінеті. Можливо, там і не було ніякої особливої атмосфери, просто звичайний фантом у прикрашеній подобі, який прилетів з недавнього минулого. Але все ж таки, коли мені повідомили, що наступного тижня у мене з'явиться секретарка і нею буде вже давно мені знайома Нілочка, не радіти я не міг. Пірнути з головою самому незнайому озеро завжди страшнувато. У двох набагато легше, особливо коли ти думаєш, що знаєш свою напарницю майже так само, як самого себе. У вівторок мене відрекомендували президентові. Привів мене до високого кабінету не інший, як сам до гмазов, та простояв усі три хвилини поруч, поки президент дивився на мене стомленим, недовірливим поглядом, поки тис мені руку, поки бажав успіхів на відповідальному робочому місці. Твій попередник накоїв багато дурниць, було б дуже добре, якби ти вивчив його діяльність з усіма подробицями, щоб не повторювати цих дурниць, знову порадив він мені. Він усе врахує. Догмазов закивав головою та кинув на мене попереджуючий погляд. Він стояв між мною та президентом і мав досить такий дивакуватий вигляд. Вищий за нас обох, Догмазов сотулився цієї миті, ніби йому було незручно перед президентом за свій високий зріст. Але коли він поглядав на мене, його плечі розправлялися, вираз обличчя ставав якимось орлиним, хижим. Тут він ніби виконував роль мого власника. «А куди дівся мій попередник?» – запитав я Догмазова, коли ми вийшли від президента. «Відправили послом у Монголію». «Адже він накоїв дурниць?» – здивувався євголос. «За це мали би покарати, а не зводити до рангу посла». «Це і є покарання. Чотири роки у Монголії – «Я цього навіть ворогові не побажав би», – усміхнувся Догмазов. «Хоча ні, ворогові побажав би. Та й у будь-якому випадку залишати його на Україні та особливо у Києві до наступних президентських виборів було б небезпечно. Нехай собі там засмагає, сьорбає кумис, на верблюдах роз'їжджає. А ти дійсно переглянь його папери, дізнайся про нього більше». Папери принесуть тобі після обіду Він подарував опозиції безліч цінних людей І за два роки нічого не зумів зробити Адже президенту потрібна потужна суспільна підтримка Ось саме цю підтримку він і не зумів організувати Хоча більша частина усіх цих академіків, професорів, спортсменів та культурних діячів пішла б за нами Зайдемо до тебе, я роз'ясню усе докладніше у кабінеті за горнятком кави він вже втретє за перший тиждень пояснював мені усі мої обов'язки. Я терпляче вислуховував та погоджувався. Розумієш, деякі питання президент самостійно піднімати не може. Має бути привід. Наприклад, лист підписаний групою видатних вчених. Тоді листу дають хід. Ти сам організовуєш цей лист. Сам збираєш згоду підписантів, передаєш у відділ преси, його публікують, і процес пішов. До речі, відразу розберися з нашим віп-списком. Президент мусить регулярно зустрічатися з представниками культурної та наукової еліти. Але він не може зустрічатися перед камерами з одним і тим самим оперним співаком чи шахістом. Потрібно шукати нові постаті, які вже заявили про себе. Ми – молода країна, і це має помітити кожний громадянин. Молодим – усюди в нас дорога. То що, старий віп-список взагалі не використовувати? Поцікавився я. Чому? Використовувати, але не повністю та не для офіційних аудієнцій. Для нагород та прийомів, будь ласка. Кілька прізвищ я викреслю через загравання з опозицією. А усі інші цілком нормальні, приємні люди. Викреслені з вів списку прізвища належали відомим рок співакам. Я був байдуже дорого, і навіть зрадів, що мені не доведеться спілкуватися з цією публікою. Розділ 156 Крим, Форос Держдача. 1 січня 2016 року. Вечір. Після 15 хвилин російського салюту, а в мене ледь закололо серце. Повернувшись до столу, ми взялися за десерт. За час салюту зі столу було прибрано крихти та зайвий посуд. Тепер на нас чекало філе з груш, тушковане у портвейні, банани фрі, политі соусом та лікером бейліс. На обличчі Маї вже світилася особливим фосфоричним кольором легка втома. Її погляд став примхливим. Ще трішки, і усе почне її дратувати. Я нахилився до її вушка. «Піди, нехай тобі зроблять масаж», – прошепотів я. Вона якось натягнуто посміхнулася, але у цій посмішці виникла вже думка, а не стан. Вона кивнула та, пославшись на мігрені, залишила застілля. Зельман з дружиною також відкланялися. Через десять хвилин ми залишилися у двох з колею Львовичем. Його погляд втупився у екран плоского телевізора, що висів на стіні. «Зараз новини», – сказав він, поглянувши на годинник. «Вмикай, подивимось». Весела новорічна заставка каналу «Інтер» змінилася біжущим рядком новин. Ведуча у костюмі снігурки захоплено пройшлася репортажами по центральних вулицях великих міст. Народ ще святкував. Деякі опитані журналістами навмання громадяни були впевнені, що Новий рік ще не настав. «Буває», – подумав я. «Дякувати Господу ніякої політики у новинах не було». Ближче до кінця передачі ведуча розповіла про нове диво. Її розповідь доповнив репортаж з Успенського собору Печерської лаври, у якому новорічної ночі за сльози точила ще одна ікона святого великомученика Володимира. Це диво привело до собору тисячі віруючих. Та й перед собором вишикувалася добре організована черга бажаючих помолитися перед цією іконою. А якщо буде можливість, то прикластися до неї. Черга, мабуть, дуже сподобалася оператору. Її показували близько двох хвилин, зупиняючи об'єктивно зосереджених, цілеспрямованих обличчях молодих та літніх прихожан. Здається, що на Україні частіше відбуваються православні дива, ніж католицькі. На сьогодні рахунок 2.1 – Підкреслив я вголос та озирнувся на колю Львовича, який сидів поруч. Мені це не подобається, сухо промовив він. Мені також не подобається, коли плачуть, особливо більшовики. Львович обернувся. У його погляді прослизнула повага. Цей рік для нас буде важким роком, пане президенте. офіційним голосом застеріг він. Для вас особливо. Я зітхнув. Зрозуміло, що Львович може зараз продовжити та викласти мені свою думку докладніше. Але я не хотів чути поганих новин. Я хотів віскі і тиші. Я хотів прекрасного. Дотикнутися до прекрасного. Можливо, навіть не до жінки, а до мистецтва. Жінка старіє, а предмети мистецтва – ні. Слухай, я облизав пересохлі губи, Зазирнув Львовичу у вічі привітно та проникливо. «Давай про все погане поговоримо завтра. Можна навіть з самого ранку, щоб зник апетит. Вже час усім сідати на дієту. А зараз добре було б віскі та мистецтво. «Якого?» – з готовністю перепитав він. «Віскі? Аберлор? А мистецтва?» Накажи привезти якого-небу талановитого та розумного кримського художника з його картинами. Татарського. Справжній талант не має національності. Будь-якого. Розділ 157. Київ. 1 травня 1992 року. Все нахер, весело вигукує Жора крокуючи бадьорою збудженою ходою з залом клубу-ресторану. Післязавтра прийдуть нові власники. А нам, молодим, час йти далі. Я дивлюся на нього і намагаюся зрозуміти, кого саме він має на увазі під словом «молодий». Цей п'ятдесятирічний із сивими скронями, подвійним підборіддям, що залишились йому у спадок від борхливої комсомольської юності, кволими щоками, дуже помітними, коли він поголений до стану щойно полакованого паркету. Хто тут молодий? Ну, я ще можу себе вважати молодим, та й вважаю. Але... мовчки, тому що ця якість – тимчасове явище, на відміну від, скажімо, кмітливості, розуму, освіти, нехай навіть незакінченої заочної вищої. вищою. Послухайно зупиняє я Жору Степановича. Він зупиняє свій розпалений погляд на моєму обличчі. Негарно, докоряє він мені. Я все ж таки старший за тебе на 15-20 років. Я... Він підшукує слова, щоб підкреслити різницю між своїм статусом та моїм. Але ж у мене немає статусу. Зате я дійсно молодий. «Ти хоч іноді називає мене на ім'я по-батькові, – повчає він, – перед чужими обов'язково?» «Гаразд, Жору Степановичу, – сміхаюся я. У мене чудовий, грайливий настрій. Мені не важко прощатися з цим клубом-рестораном. Мені взагалі не важко прощатися зі сторінками своєї біографії. Особливо, якщо нічого цінного до моєї біографії вони не принесли». Жора підходить до холодильника. Ліниво відкриває та зазирає всередину. «О!» – вигукує він. «Я також зазираю туди через його плече. Бачу там силу вселенну їжі. Я знаю, що у морозильній камері є ще кілька кілограмів філе ягняти, корчата та риба». А Жора Степанович завмер, міркує. Я знаю, про що він думає. Йому шкода, що увесь цей харч пройде повз свято. Також я знаю, що його косомольські свята з дівчатами та вогнищами, з ночівлями у санаторіях вихідного дня, також уже закінчилися. І вже більше не повторяться у своїй первозданній красі та легкості. Усе буде інакше, і я намагаюся собі уявити, як веселяться обресклі, втомлені, постарілі комсомольці. Які дівчата до них приходять? Також постарілі? Та ні, навряд чи. Постарілих вони не покличуть. А нові красуні не будуть такими легкими та завзятими, як до революції невидимки 1991 року. Георгію Степановичу, гукаю я його, він здивовано озирається «А можна я з цими харчами маленьке свято організую? Для своєї сім'ї Ми тут усе приготуємо, та й приберемо самі Ну, щось ніби премії за добру службу «Кому? Тобі премію?» Я хидно перепитує він Але вираз його обличчя раптом змінюється він щось прикидає в голові, замислено дивиться на стелю, на вкриті пилом плафони, світильників. А що, раптом погоджується він, давай, щоб завтра усе зжер. Я також, можливо, під'їду, сам будеш готувати. Разом з мамою, відповідаю я, уявляючи, як зрадіє мати такій пропозиції. Це якраз у стилі її практичного підходу до життя. Адже ціна їжі не входить до вартості холодильника. Розділ 158. Київ. Листопад 2004 року. Вже втретє я навмисно приходжу пізніше з роботи, але постійно застаю вдома одну й ту саму картину – за столом у вітальні сидять Світлана та Жанна. П'ють чай з коньяком, мовчать. Я вітаюся та йду до свого кабінету. Присідати до них за стіл нема жодного бажання. Помовчати я можу і сам. У своєму кабінеті відразу після повернення з цюріха я влаштував тимчасову спальню. У мене тут диванчик праворуч від письмового стола та навпроти книжкової шафи. Я запарюю собі м'ятний чай. І чого це до мене причепився цей м'ятний аромат? Сідаю за свій стіл, дістаю з портфеля папери, які приніс з роботи, та ліниво їх переглядаю. Але моя увага не затримується на цих робочих записках. Моя увага десь там, між кабінетом і столом у вітальні. Десь там у коридорі, яким треба пройти, щоб потрапити з вітальні сюди. Двері до кабінету я залишив трішки прочиненими. Вчора та позавчора, коли я ходив до ванної чистити зуби та вмиватися перед сном, Світлана і Жанна все ще сиділи за столом у вітальні та обидві плакали. Першого вечора я зупинився на якийсь час біля Жанни та принюхався. Мене раптом здивувала відсутність у повітря аромату її улюблених парфумів. Повітря було стерильне, воно не мало ніякого запаху. І я нічого не розуміючи вийшов на кухню. І ось вже третій вечір Жанна сидить у нас. І третій вечір поспіль від неї не йде цей провокуючий увагу аромат. Можливо, в неї просто закінчилися парфуми? Близько одинадцятої я відчуваю втому. Час спати. За вікном паскудна осіння мряка та холод. Я, мабуть, лише двадцять секунд пробував вечері на дворі, поки виходив з машини та заходив у під'їзд. Але й ця мерзотна погода мало не звалила мене на повал. На дворі я відчув болотяну вологість. «Швидше, поже, зима», – подумав я. Світлана та Жанна знову сидять та плачуть плачуть неголосно, притулившись одна до одної. Пляшка коньяку, коктебель уже порожня. Правду кажучи, це була маленька пляшка, швидше пляшечка. Я приходжу повз них до ванної кімнати, потім назад. На мене нуль ваги. Цікаво. А коли Жанна йде додому? Чи вона в нас іночує? Навряд чи. Адже вранці я її не бачу, а сплю я сторожко, та й двері до кабінету спальні залишаю прочиненими. Про всяк випадок. Мене дуже турбує Світлана, але щось мене зупиняє від повернення до нашої спільної спальні. Я, мабуть, зумів би просто спати разом із нею. Але іноді уві сні бувають моменти, коли героєм сну стає жінка, яка спить поруч. І ти її обіймаєш та кохаєш у сні, перед тим, як прокинутися та обійняти її насправді. Ні, я її обіймаю зараз, щоранку, коли йду на роботу. Але це обійми співчуття, а не пристрасті чи кохання. Мусить минути час, вона перестане плакати, і тоді колишні пристрасть та бажання оживуть та нагадають про себе». Поки що навіть у її поглядах у мій бік я бачу або відчуття провини, або обережність. Я придбав собі гуманний будильник. Він не дзвенить, а попискує. Ось омі ранку я вже одягаю халат, запарюю каву. Зазираю до спальні. Світлана спить на животі. Її голова накрита подушкою. Одна рука простягнута на іншу сторону широкого ліжка, туди, де раніше спав я. Можливо, я їй снився, і вона шукала мене уві вісні. Я тихенько причиняю двері. Нехай собі спить. Сьогодні я піду раніше. Водієві я сказав приїхати за чверть вісім. Водій у мене складненький. Ще ніколи в мене не було водія, якого доводилося б називати по-батькові, а тут відразу Віктор Андрійович. А як можна налагодити відносини з таким водієм? Та ніяк. Був би він Вася чи Петя, можна було б дорогою і пожартувати, і анекдоти нові розповісти та послухати. А з Віктором Андрійовичем, в якого костюм не гірший замій, жартувати не хочеться. От ми і їдемо з ним мовчки з бульвару Лесі Українки на Банкову. Година пік, ще попереду, машин мало. І я радію, що вже за 10 хвилин, Залишу водія у машині та зайду до під'їзду свого нового місця служби. Зайду до свого кабінету, який я потроху вже почав обживати. Розділ 159. Крим, Форос, Держдача. 1 січня 2016 року. Ніч. Вертоліт з художником та картинами приземлився біля опівночі. Мая вже відпочивала, і я не хотів її будити. Моє тепле почуття до неї потроги почало згасати. Близькість не додала радості. Швидше навпаки. Близькість відкрила мені її повністю, і тепер в мене не залишалося жодних ілюзій стосовно неї. Ця жінка перестала бути загадкою для мене і втратила в моїх очах та почуттях свою колишню привабливість. Я б міг накришити салату з цих її слів та рухів, які знищили її милий образ у моєму серці. Але навіщо? Вмерла то вмерла, як у старому анекдоті про те, що... Взагалі то зовсім не померла, просто виявилася звичайною. З таких виростають старі примхливі бабці для казок про золоту рибку. Тому мистецтвом та спілкуванням з художником я буду насолоджуватися сам без неї. Вигляд художника сонний, він щойно розвісив у столові свої картинки. Стоїть перед одною з них, розглядає, ніби не сам її намалював. Я тихенько підходжу, зазираю йому через плече. На картині зображена ринкова вага. На лівій чаші цієї ваги лежить купа кишенькових годинників з ланцюжками. На правій – два будильники та буханець хліба. Будильники та хліб важать більше. Я ніколи не був закоханим у математику, але ця задача здається мені потішною. «Як тебе звати?» – запитую я. Його голова від несподіванки втискається в плечі. Він повільно обертається Володимир Макеєв Неголосно відповідає він Сивувате волосся Від очей до скронь зморшки від постійного примружування На вигляд йому років 50-55 Скажи мені, Володю Який тут прихований зміст? Цікавлюся я, маючи на увазі картину Прихований? Перепитує він «Немає тут прихованого, хоче...» – він сам дивується. «В усьому можна шукати прихований зміст». Ну, от я й шукаю», – зізнаюся я. «Скільки там годинників зліва?» Художник Макеєв дивиться на ліву чашу своєї ваги. Йому, мабуть, ліньки рахувати. «Давай разом», – пропоную я. Ми разом голос рахуємо кишенькові годинники – Виходить 33. Так, промовляю я, бачиш, дві трійки, вже прихований зміст, а на правій чаші два будильники та хліб, три предмети. Це навмисно? Ні, чомусь перелякано відповідає він, це випадково. Ну як випадково? сперечаюся я. Повинен бути прихований зміст? Це ж мистецтво? Загадка? Ні, не обов'язково. Майже пошипки заперечує він. Звичайно, філософський зміст можна шукати. Але взагалі-то це мистецтво заради мистецтва. Хоча для вас, мабуть, це незрозуміло. Ви конкретна людина. Мені подобається його сміливість. Я більше не хочу з ним сперечатися. Я хочу погодитися. У чомусь дрібному. Чому ж це незрозуміло? Мистецтво заради мистецтва? Цілком зрозуміло та знайомо. Це те саме, що й президентство заради президентства. А хіба таке буває? Дивується він. Звичайно, на кожному кроці. Він дивиться на мене з підозрою. Цікаво, про що він думає цієї миті? Віскі будеш? Я не п'ю. На обличчі Макеєва з'являється відчуття провини. Ну, тоді я сам. А тобі що? Чаю? Чаю. На мій вигук гей. У їдальні з'являється помічник, отримує наказ... Та зникає. Скажи мені, я знову звертаюся до художника. А якби тобі добре заплатили і попросили за це вигадати до кожної картини прихований філософський зміст? Ти зумів би це зробити? Зумів би, не заперечує він. А хто твої найулюбленіші художники? Шишкін, Суриков. Анрі Россо, Шагал, Клейст. «Досить», – зупиняю я його. «Щодо Шишкіна, ти правий». Пригадую нічний музей у Києві та величні лісові пейзажі. Пригадую картину Шишкіна у своїй спальні на Десятинній. «Скажи, а добре бути художником?» – запитую я. «Художником добре!» А дружиною художника – погано. «Чому?» «Важко прогодувати сім'ю», – зізнається він, сромлячись. «Гаразд, киваю я та роблю заспокійливий жест правою рукою. Ці твої картинки куплять для резиденції. Я дам розпорядження. Поки що сідай. Зараз буде чай. А я пороздивляюся ще». Я ходжу вздовж стін, на яких висять картини. Годинники, старвинні велосипеди, терези, коти, самотні дерева. Цілковита символіка. Але роботи ніжні, зворушливі. Не Шишкін, звичайно. Але Шишкін хороший лише для очей та серця. Він допомагає від утоми. А тут є деталі. Є до чого придертися думкою. От я й придираюся. Володю, я знову обертаюся до художника. А чому на твоїх картинах немає жінок? Він знизує плечима. Не знаю, зізнається. Колись малював, а потім залишив. До жінок потрібно час від часу повертатися. Раджу йому я і сам дивуюся своїй пораді. Я повернуся, обіцяє художник. А я вже не розумію, до яких жінок він повернеться, до намальованих, чи до тих, від яких пішов. Здається, я втомився. У їдальні з'являється розгублений помічник. Ставить на стіл тацію з чаєм. Я ставив її в бар, а зараз її там немає, виправдовується він. Що ти ставив в бар? Тацю! Пляшку вашого улюбленого віскі. Мабуть, Львович потягнув. Піди перевір. Помічник виходить дуже повільно, знехотя. Уявляю, що скаже йому Львович на запитання про пляшку віскі. Навіть якщо вона стоїть у нього на столі. Розділ 160. Київ. 2 травня 1992 року Вечір Завтра у мене, напевне, болітиме живіт А сьогодні у ньому свято Сеанс одночасного пожирання різноманітної їжі проходить успішно І ніякої хапанини, ніякого змагання Усім всього вистачає і мамі, яка, власне, готувала м'ясо, курку, рибу, салати, і отцю Василію, який підливає мені та собі горілку Фінляндія, а мамі, Дмитру та його головному лікареві – болгарський бренді в Брях». Мама одягла на честь такого випадку своє улюблене чорне плаття, прикрашене бісером, та почепила на груди велику брошку змійку золотого кольору, але з невідомо якого металу. Їй весело. Та й головному лікарю весело, адже не щодня його запрошують родичі пацієнтів до ресторану. Спочатку він сидів тихо, але після трьох стопок Бренді розбалакався та почав регулярно сипати анекдотами з життя божевільні. А це й знаєте? Він знову підстрибує від нетерплячки розповісти новий анекдот. Запитують у зека «За що сидиш?», а він «Ми у божевільні демонстрації організували до дня народження Леніна з гаслами «Ленін з нами, Ленін серед нас». Отець Василій сміхається широко та повільно, не відволікаючись від курячої ноги. Мама сміється, а Дмитро взагалі заходиться. «Адже це правда», – запевняє він. Мені санітар казав, що якщо у Божевільні немає двох Ленінів, Горбачова та Наполеона, то з головного лікаря знімають премію та відправляють на підвищення кваліфікації. Я дивлюся на Дмитра. Я не можу зрозуміти, що він робить у Божевільні. Коли для того, щоб він поводився нормально, його потрібно лише посадити до столу, то що ж це тоді за така хвороба? Після святкової вечері ми дружньо миємо та витираємо посуд. Жора Степанович так і не з'явився, але його відсутність мене зовсім не засмучує. Коли ми все розклали по місцях і навіть почистили ресторанну плиту, хоча бруд та жир на ній був не нашого виробництва, мама так собі інстинктивно зазирнула до однієї з кухонних тумбочок та завмерла. Тумбочка виявилася забитою консервами Польські паштети, ризькі шпроти, консервовані ананаси «А це куди?» – запитала мама, озирнувшись та відшукавши мене поглядом «Ти казав, що завтра нові власники прийдуть?» «Так» Вона так і залишилася стояти біля відчиненої тумбочки «Мені стало незручно» «Давайте заберемо», – запропонував я. Головний лікар перезернувся з Дмитром. «Може, ми заберемо?» – запитав Дмитро. «Для хворих». «Ти що, з глузду з'їхав?» – подивилася здивована на нього мама. «Хіба ми із Сергієм мало тобі привозимо?» «Ні, давайте поділимо, все одно розтягнуть». І вона подивилася на мене, вимагаючи поглядом, щоб я підтримав її докази. І ми поділили консерви. Майже порівну. Кількість банок не ділилася на всіх однаково. Залишком були дві банки ананасів у власному соку, які я забрав, щоб пригостити сусідів по комунальній квартирі. «Так, вони заслуговують», – погодилася мама. «Пробачте». Вже виходячи з ресторану, звернувся до мене головний лікар. Я підбирав ключ до замка, щоб назавжди закрити вже тепер чужу власність. А вони чекали на мене поруч. Чи не могли б ми з Дмитром у вас переночувати? Я живу на боярці, і електришки вже не ходять. Голос головного лікаря був настільки жалібним, що я обернувся. У нас ма вже почала говорити мама, але я її перебив. «Пішли до мене», – запропонував я головному лікарю. «Тах-та, але стара. Пружини випирають, але спати можна». Поки я говорив, мій погляд здивовано втупився в дорогу дублянку лікаря та особливі, також недешеві півчобітки. Я уявив собі, як, мабуть, соромно Напрошуватися на ночівлю до майже незнайомих людей чоловіку, який одягається краще від тих людей, до яких напрошується Чи, можливо, це йому родичі пацієнтів надарували? Адже за три такі дублянки можна придбати однокімнатну квартиру у Києві, або навіть будиночок у пущі водиці Тоді б не було жодних проблем з електричками А ви далеко живете? – поцікавився він ні, двадцять хвилин пішки Отець Василій, статечно розпрощавшись, пішов у ледь освітлену темряву рідного нічного міста А мамі вдалося піймати машину Добрі у вас і брат і мама, промовив головний лікар, коли ми залишились на одинці Вибачте, як вас звати? – запитав я Ігор Федорович Ми йшли мокрим, блискучим асфальтом Дощ пройшов увечері, коли ми сиділи у ресторані, а тепер було сухо, Хоча повітря, просякнуте вологою, нагадувало про дощ. То в моєму пакеті, то в пакеті головного лікаря глухо стукалися одна ободну концерні бляшанки. Ігоре Федоровичу. Я обернувся до нього на ходу. А ви як вважаєте? Дмитро справді хворий. Я б не використовував слова. «Хворий», – спокійним голосом відповів він. Його власне ставлення до дійсності не співпадає зі ставленням більшості. При цьому йому неприємно відрізнятися від інших. Тому в нас йому затишніше. У нас, до речі, і публіка освіченіша, Ніхто нікому не грубіяниць. Промовляючи останні слова, головний лікар зазирнув мені у вічі і погляд його вколов мене своєю миттєвою пильністю. З'явилося відчуття, що так, між іншим, він вирішив поставити мені діагноз. «Та здоровий я, здоровий чорт забирай», – подумав я, «і моє ставлення до дійсності співпадає зі ставленням більшості, і грубіянити я вмію, і від чужого хамства не скисаю». І не треба мені рекламувати ваш псих заповідник. Ви б частіше приїздили до Дмитра, трішки згодом промовив Ігор Федорович. Він вас любить. Постараюся, відповідаю я. Саме без роботи залишився. А яка у вас освіта? зацікавлено запитав головний лікар. Та не медична. Я ще навчаюся на заочному в Інституті легкої промисловості. «Ну, – протягнув Ігор Федорович, – коли виникнуть проблеми, у нас завжди є вакансії. Зарплатня, правда, маленька?» «Я поміркую над цим, – пообіцяв я». Але міркувати не став. Лише подумки посміявся над серйозною турботливістю головного лікаря. ТА подумав, що його ставлення до дійсності дуже відрізняється від мого. Розділ 161. Київ, листопад 2004 року. Цього разу понеділок виявився найкращим днем тижня. На порозі кабінету мене зустріла нілочка, бездоганно одягнута. Зовсім не схожа на секретарку, швидше на бізнес леді. Треба було б хоч на мить прибрати з її обличчя посмішку, і будь-хто на моєму місці поставився б до неї насторожено. Стільки самовпевненості було у її очах і жестах. Але усмішка додавала її самовпевненому вигляду веселості, а коли врахувати, що цей погляд був спрямований на мене, то не варто дивуватися, що ми міцно обійнялися». І я, як хлопчисько, підняв її та крутнувся на місці. – Що ви? Що ви, Сергію Павловичу? – зашепотіла вона. – Причиніть двері! Я озирнувся. Дійсно, двері були відчинені. І в моїй приймальні, і в кабінеті стояли квіти. У повітрі, крім їхнього аромату, витав також аромат молодої, красивої жінки. Так. Це був запах парфумів. Але бувають запахи парфумів, які вказують на похилий вік жінки. А тут навпаки. «Кави?» – запитала Нілочка. Я кивнув. «Добре, що ти також тут», – сказав я, присідаючи за стіл. «А мене ворожка попередила», – радісно відповіла Нілочка. «Щоб я від вас ні на крок, інакше біда». «Ти про це мені вже розповідала», – пригадав я вголос. «Тільки якось інакше». «Можливо, вона також інакше сказала, але зміст був саме такий». Кава була міцна і смачна. Поки я збадьорював свої думки кофеїном, Нілочка поклала на стіл переді мною шкіряну папку для паперів. «Там зверху один важливий документ», – проспівала вона, – Її губи цієї миті були так близько від моїх, і поки я дивився на них, Нілочка посміхалася та дивилася мені у вічі. У приймальні задзвонив телефон. Вона обернулася та швиденько вийшла, залишивши двері у кабінеті трохи відчиненими. Я зазирнув у папку. На аркуші з благородною шапкою адміністрації президента було надруковано лише два речення – на 12 листопада о 10.30 ранку запропонувати вибір з трьох діячів театру для розмови з президентом. Кандидатури подати мені сьогодні до 12.00. Розмашисти підпис. З головою адміністрації я вже зустрічався. Колишній полковник міліції, що встиг вже побувати і замісником начальника податкової служби я відразу відчув, що почувається він на цій високій посаді не зовсім впевнено. Чи, можливо, він знав, що його призначили головою апе тимчасово, поки не знайдуть когось, хто більше підходить на цю посаду? У будь-якому випадку казівка йшла, звісно, не від нього. Точніше, формулювання йшло, напевне, від його помічників, які, здавалося, народилися тут. І переживуть усіх президентів і голів адміністрації Сам він розмовляв сухо, намагаючись прикрити безбарвним формалізмом Свою природну привітність Адже обличчя, коли він зі мною розмовляв, було жвавим, викликало довіру Що ж, подумав я, на дванадцяту то на дванадцяту Перш за все переглянув старий віпсписок. список Два театральні режисери, лауреати державних премій, відпали відразу. Якось несолідно чоловікові президенту зустрічатися з чоловіком-режисером. Театр Мистецтво жіноче. Мій погляд зупинився на прізвищі відомої балерини, солістки Національного театру опери та балету. Ось хто потрібен. Поруч із президентом повинна бути сама грація, щоб усі, навіть мешканці далеких сіл та худорів, зрозуміли. Президент дотикнувся до прекрасного. Прізвище чоловіків-режисерів я, про всяк випадок, теж поставив до списку кандидатів. Але тільки після солістки. Нехай їх викреслить сам голова АП. Це і йому буде приємно. Будь-який нормальний чоловік залишить у цьому списку лише балерину, лише жінку. Розділ 162 Повітряний простір України 3 січня 2016 року Вчора за вікном спальні держдачі вали сніг. Сніжинки пухкі, великі, повільні. Вони стали білою стіною. Загороджуючи від мене море Я намагався вдивитися якомога глибше Але погляд мій впирався у їхню пухнасто-рухливу стіну І далі проникнути не міг Ось так на південний берег Криму Прийшла справжня зима А разом із нею чергові погані новини Послухай, звертаюся я до Львовича Що сидить у авіакріслі навпроти Звідки в єдиного національного каналу борг у 3 мільйони гривень за електрику? Хто в нас зараз прем'єр-міністр? Хто міністр енергетики? Прем'єр-міністром зараз міністр екології, а міністр енергетики – Сафронов. Яка вдітька лисого екологія взимку? Оборююся я. У бюджеті є гроші на телеканал? У бюджеті є, погоджується Львович. Тоді чому не заплатили за електрику? У казні немає. Пішли на виплату заборгованості по зарплаті шахтарям. Інакше не можна було б увімкнути опалення у великих містах. Я нічого не розумію. Як Казимир може подавати позов про визнання національного телеканалу банкрутом? Як? За законом може. Але ж суд в нас національний. Позов прийме, а у відкритті справи відмовить. Я вже уточнював. Ану вімкни, я кива на телевізор, що на кронштейні закріплений до стелі. Львович кидає погляд назад на молодого стюарда. Той швиденько підходить, задрає голову до екрана. Який канал бажаєте? звертається до мене. У Т1. Стюарт відходить. На блакитному екрані випуск новин. Праворуч від ведучої на столі гори цвічка. Це, мабуть, символ проблем, що на них звалилися. Адже насправді ніяких сутінків у їхній студії немає. Усе, як завжди. Замість ведучої раптом з'являється заставка текст. Головна редакція Першого національного не завжди погоджується з думками гостей телепередач. Це щось новеньке, міркую я та пильніше вдивляюся у екран. На екрані широким планом з'являється обличчя Казимира. Дозвольте привітати вас з Новим роком. бадьоро звертається він просто до об'єктива камери, точніше, до народу. Бажаю залишити вам усі невирішені проблеми, болячки неприємності у старому році. Саме там можете залишити і усіх цих політиків та членів уряду, які не виправдали ваших надій. У Новий рік з новою надією, з новими обличчями, з новою вірою у світле майбутнє, у довгождану весну нації». У новому році ми святкуватимемо 25-річчя Незалежної України. Ми маємо шанс зустріти це свято в оновленій країні. Оголосимо всенародний імпічмент президентові, який не виправдав сподівань народу. Львович підстрибує, вимикає телевізор, обертається до мене. Його погляд тремтить та й руки тремтять. Здається, він увесь тремтить. А я дивлюся на нього та намагаюся зрозуміти, як може зі студії першого національного до народу звертатися загальновизнаний ворог уряду та народу електробарон Казимир? Як? Де світло? Де усі наші силовики? Куди вони дивляться?